ده ده ملاویدو پتیار ساته ای اشاواتی تویده سنت که ست این مرکز دکان نمبر تاییس عبدالرحمند بلازان از دی مینچوک جنگیر رو سوا بی انور انوارشیر توحید موبایل نمبر 0301-710-104 ای <tries> وزلوها اوثور داگیب او گدوی اگموها میشای لی وې لا مقطوعه ولا ممنوعه لن ختمي له مناکې چې په فراګمو کې ټیم ختمنه هه ایانور بنا کرے انما نه کوي انا ختميږي او زه له اوتورم داسري سلکا له سفرو کې تیز هه نو په دې کې نشو ته ښه خلک هېنه ختميږي نه او سوري به ګورني دلګو کبال دا انجام دې دا خلقو چې ریګ دالانه او وقبل کافرین النار انجام د کافرانو هغه ورته جهنم کله <تصفيق> چې ذکر د بشارت او او ورپسې اډيام تاسو یې ذکر وکړئ وقبل کافرین النار نو دلیل نقل ذکر کې ورپسې <تصفيق> جواب را هغه خلق چې کتاب ورکل شوې دي اوه اهل <سؤال> ذوالقرن هم اغيل الکتاب یا سراخونه خوشالیږي بما انزل الیہا با کتاب نزل شریتاه و من الاحزاب ما ينکر بعضا اذه دلونه ما ځای غری چر انکار کی د بازی قران نه دلو ګدا خلقتا ينکر بعضا چر د قران د بازی عقایده خبر نه بالکل انکار کی نه ډیر قران غی نمنې نو بس چې بیا غو ټولم پران خو دې کيو یا ته نه مړنه اونبس کو پردا غراسي او نه قادر شه او نور یا کول نه مړنه یا لګ داغه خلک دې چي پکې داوی توحید نه ونرستو ذکر کوي کنه نو صبا کې داسې همستا چري قران او ډېر په دې د حق پروس چري بل كل قول انما امرته هو یا ورته ماته حکم شوي انما امرته یقینا ما تحوکم شریعه انا اعبد الله جذ ایبادتکم داللا ولا اشرک به او شر کو نکم دا غسر الیه ادعو والیه ما اد اغا تذرا بلم اغا تذر اوجو کوم زمانه مواریدا ځکه نکرو بلم اعبد الله دې کې رد شرک فلم عبادت او دعاور توحید فلم رمضان ولا اشرک به او غسر شرک نکم په دې ما طلبان دې دلیل وحیی ذکر کی دو اللہ دے کتاب اور ترغیب ذکر کی قرآن تک وگذالک انزلنا ہو اولانا کی منگا نازل کر لگتا قرآن حکم عربیا حکم عربیا دن پا عربے کی تو حکم دیتا اللہ را طرفنا دن دے اور پا عربے جب اگر چڑی را فصیحا وسیعا اور ولاينه تبعد اهواه مجهز روان شردي بقايشات بسيطه بعد ما جاءكم علمي با زاگنا شرائتا دائلان مالك من الله نبي استاد فرض الله طرفنا من وليا ولا واق نصدص انا بچو ان کي پير شوي دا مراد تنور خلقته او كتاب پیغمبر ته کله بوله علاوه چرندي پس كثير ام الله هذا وعيد لاهل العلم ايتبيو سبل أهل الضلاله بعد ما صاروا اليهم سلوك السنه النبويه ذلك وعيد الاهل علم دفارا جوردكم رهيب لا ربسرو انشو قصد دي تشاغيده هدايت لار اللي ادري واه سنه النبويه ادري دي لوه نبياروانشو او باطل بس حسد دوجي يا الدنيا ده لعله يا ده كم علمي دوجي علی روان شو او سنت نبی پرهود دا علماء سو ده پارا و عید و لقد ارسلنا رسولا من قبلك دې نه رسوله په دی اخيري او باقي کې د فر شبحات او تخفيف دنياوي دي زجر دي او صداقت ده رسول دي و ارسلنا رسولا من قبلك او یقینا ليګلي دغه پیغمبران مخيستانه دليل نقليونه په دې کې وجعلنا لهم او مونگا گرسول و داگی دا, دا پارا ازواج و دریا زنانا بی او اولاد سوال دا خلق و داو چیرک دا پیغامبر وي نو دیخفر کاروزی موارای با دی مشغول کرو روز بر دنیا خبره خبرو تاجت نرات چی دا بی بیانی دیو تا او دیو گورو <خخ> <خخ> د خلق دا دا سهی نی دادی تیو دنیای که اخت کاری او دا سه چگنیا خلق باکی چی دین دارا یا علیمان دی صننت دي د نبي چې کموخلقه انکار کولو چې موږ بازار نه کوګا نهبي رسول الله ورته مني اما انا فاصوم وافطر ما تعبره کنه چې یما نورو جام نسما کوجا کومه او قوم اخوبم کومه واكل اللحمه او غفرن انکار کوي واتزوج النساء او نکاح نه کړی د غنانه و سره دا کوما سنتي امر رغب عن سنتي اجزم ما جو سنت و وصلي و فاطمه نه نه بیا آسان نه خلې آسان دوم مچی دې چته نه کاروبي نو جواب وکړه چې مخته سنران بیاو نه دي د باردس یو ازوا و ذریه چې بیا نه و اولاد یو مخ هغه مخصوصو او اثر داس یو ښه او دیم سوال يرتا مول هغه معجزره نه نه مونږ په خواجه تا تا نوجهہ وما كان لرسول ان الذي بيختار يو پیغمبر کی ایت ایات جرولی معجزا الا باذن الله مگر الله حکم از الله اجازت هغه دا په څه دي زما وختيار نشته پدې کی تاسو څه ښکار زما هغه کار دي چې بیان درته کومه د طبعین بچ کومه بيدارومه نو زه خو راته اوسله ها خبرداري ده دا کولې شم لیکل اجلن کتاب د بار د هر یو نیټه لیکللی مقرر د هر یو نیټه د بار و لیکل الله سره تا د هر لیکل د بار نه د مقرره ده نه والله تعلم ذو باغنه پوېګم اهو نو ګیب خبري بل نبل کو چې وردا ځمغه پدې خبر باندې تراس جوړی کی کنه کنه د انس خشوا ممکن بل سوال پاس بیاوي چې ردا پرې دابر شانې نو مطلب دا لري چي نه خامخاله باندې شک پیدا شي اخر ولي نو جواب يمحو الله ما يشاء ويثبت ختميا لا اغفوج ولي او مضبوطي دي دا لا ته سليلي اغه سره دغه څه قانون چليږي يو بالکل مبرم او يا معلق دا لاو سليله تقديره سجایري چبنده تغوري چې کدي دعاګانې کړي نيكي کړي نو دا يو اجل ته دل سروا کومه عمر ولډې روان ما رزق لپاره راغوم اوسه دا دلی چې دا اخرې پیسې دې اٹل ناونه بدلې نو داونه راځار دي یو حکم رسولي کې توغ پورې نبی او چې دا نه دا بل حکم کوي یم الله ختمه یا الله په ځوګړي امزبوطه ساتي دچا جون کم کی زړه واغني سو سیوا کی دچا هنې مې دکلي په نیکبختو کې و چې هغه کومه الهه دا هغه نه ختم کړي په داری انفان تا خی کنید چه توم زان پا زان که لچت جور که زان که انقلاب راوالا مارده پا کدام زی پری خیره دقشم تی صحاباو با سوالون اکول دعا گانه با کولی چه اللہ کتازمونم پا سعاداو کلی کلی رو تی او ساتی داغین او باسی گنای او سالی او که او لی کلیشی چه تو با او باسی ناغین او ختم کلی دی چه ختمی اللہ پاکسی او سم وائنو ام الكتاب الا فلا اصل ل الكتاب شغله محفوظ دے بابي گٹول خبر موجود دے اللہ علم دے پای گلا حلال اور حرام ذکر دے ویمان رینک تاخیر دنیاوی دا ایک مفسر ذکر کرلو دے آیات کی یم الله ما اشا و اثبت ویل یجئن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب یصيبه یہ سن چھا گنا کی ندی ہو جادا کہ مت رزق نہ او وی له ولا يرد القدر الا الدعاء اگر قدر څنګه معلق دي نو هغه په دعا باندې واپس کیږي رستو کیږي چې سړی دعا وغواړي توبوباسي نو الله هغه بدلی خان لکه څنګه چې نو رسول عذاب راغلو نو دا عذاب صورت جوړشه او را عذاب نو راغله دغېغه صورت او شکل جوړشه او چېږي فریاد کنو الله ته واپس کو شکل آرامدل نو با خبرداري ژوند د پکې احتیاطي چې توبه وباسي ځان کي فارق راولي الله به قدمه بيو کی او ل ولا يزيد في العمر الا البر په عمر کې زیاتې نه کې مگر نیکی چې عمر او سړی نه کومر اسنه الله بوله بار کتیو زیات عمر ورکی دا ښه ویډیو چې ان ان صله الرحم يزيد في العمر چې صله الرحم ذاتل هغه عمر زیاتې سوا کې د په سړي ندا اغه خبره دې جل <سؤال> الله پایګه ځای پری شي داغه په سدي وي مانوري انګه شرو هي مو داتا بعض الذين عندهم بعض عذابنا چموعه د کو دې سره او د وصف انګه يمن وفات کو تلرا او ست په جون قریب نه عذاب را نشي فانما عليك البلاغ خاص يقن البتاون رسولي وعلينا مواري دغه دا امون بصره کتاب کو زاجر اولا می راو عينه ګوري دا خلقو اننا نعبد الارض چې یقینا مونږه راځو د زمکه نن کو من اطرافیا چې کوم دې له راځ طرفون رينه لغاولک طرفون نه را کوم چې کوم لماري هغه اخلو او بل چه چې مخ کې د عذاب ذکر وکړو کنه نو را کم دې عذاب الله وته جسم کې ته نه ګوري د شر د دنیا د راغونډه نه شور وروخ په راغونډه کې چې مؤمنان زی <قش> فتو احد اسلام سمره یواشو اچا پیر ملکونه واغست کبر جری ختم کړي نن کو سهمه نه پرابې هغه مونږ را اونډه تا غلیکه صفات شو چا <قش> لوی <قش> <قش> ملکونه واغستل کنا ته دې تهم سوچنکه والله يحكم الله فیصلہ کې لا راکی ولی حکمه نشته روس ته کوون کې دا الله فیصلہ لاره او هو سریع الحساب هغه دې روس حساب کوون کړي ته دمو چاله فیصلہ وکړي و علينا نوګن دابا کله زرده او ور انسان د دنیا نه لاړ نو د د حساب شروع وتوهه ولې بیا غوډونې شرعت لکه وقد ما غرلین من قبلین او یاقینن مکرکل او خلقو جو مختدین او اسلام مقابلی کوله مؤمنان ته تکلیفون جوړول پسوبه فلل الله المکروجه میا پس الله له رده تدبیر ټول مکردا ته یو لفظ دې چې دې په جوړ مانو کې مستعاملګي څنګه کده بدکار د لپاره کې منصب لهګه جوړه مې تم نه کړوي کده بدکار د ختمولو لپاره تنظیم کې او خوش تدبیر کې نه غې تم نه او ورته دي سکتا له وړي چې ته سکار کې کنه ها د وازلې مثال لري کته به بدکار کې نه هم پکیه اگر ته به حق کې نه هم پکیه او ولله چې الله ترپا رجشنه را د دې ابطالی چې دا ول ختمه انځوبه او د خلبان دی نه د په عادت تدبیر یالم ما دسبه با تدبیر د چا کامیابی دا غزا چې کویږي کنه خو یې به هغه څه چې یې هریا نه اڅ نو دا هر عمله تمام نه دي بند تدبیر دغه نه کامیابی یې مکر چې خلبل چې ان له خبر کې او دا غسب ته تدبیر نه یې خبر دی اوسره مقابله څه کولی شي ته تحقیق و سيعلم الكفار ادرجوا بشداه كافرانا لمن عقب الدار جداه فلا يخافن جامه اخرته چه دي فهم جام دي ادم په دي په دي پوښه او خونه باندې رسول ذکر کې باخر دا ولې صورت کې جوابات و شبهات و نس بعد در وا يا كفار دي لا استمر سلام نيت لي گلیشوی نیت پی رمبر تب توحید مان نیت لي گلیشوی اور انکار کي جواب কই کا بالله شهیدم بيني و بينكم و اورتا کافرین اللہ گوا زمانہ ساس پمیاں اسکی پس اللہ جوش تکن تاسو كن مننسو نقصان ہونو زما رسالت مومن اللہ زمانہ برسالت گواہ دي و که لکتاب خلق دی نمخی قرآن ویفرحونا بمان انزلی لی ایتو کشالر در زمان مخی چه اغیل کتاب ورکل شو موسیٰ علیه السلام عزا علیه السلام ناغیم بشارت ورکل از دی پیغمبر پر اکلو اغیی گواه امین گواه او چانس رچ دی کتاب علم اشتاب و قرآن علیم دی ناغیم گواه دی پیغمبر پر اکلو اداغی رسوانی ذکر کردی رحمه اللہ چ څنګه ستاسو واحده د نورو باندېګانو ګواهيده نوزو نه چېز بندوم ګواہی کوم چې ستپیرم بر حق یې یقین نه موږ ټولو ګواہی په دې باندې کوکنه سورث کې زیات ذکر سو تان بیحات صفات د مومنانو او د شبهات واخردا اوذو <تصفيق> بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامراء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد سورة إبراهيم ترتیب زمسحب کے پسد صورت و رعات نہ دے اور نزول کے پسد صورت النوح نہ مخت صورت و رعات کے تنبیحات ذکر شو دے ابراہیم کے تذکیر ذکر کی پو آقعات و سرا محک کے سورت اور رات صداقت در رسول بیان شو دے سورت ابراہیم کے تشجیہ ذکر کوي اعلی تبلیغ چې ته حق پیغمبرانو بیان وکا او اورا سا دوشن محک کے دلائل عقليه بیان شو دعوة او مصلله واحده انیت باندې له دعوته الحق دې سورات کې په مدار مصلله باندې دلیل نقلزه کې راکې تفسیر ان ابراهيم عليه السلام نه داوا موضوعه دې سورات تذکیر به ایام الله او تشجيع علي تبلیغ دا ذکر کې رد شرک فی العلم فی الدعا فی العبادت فی التصرف ذائب و ذائب ذکر کی صورت کی صلور زلا لفظ دا علم رازی ہر زل کے ذان لا مقاسد اول کے تذکیر دے واقعات دا انبیاء و سر دو امزل کے بتذکیری بواقع او اوهرویو سران دریمځه کې امثال توحید او سره تذکرې په ذکر او تخویف سره د سرت پاول کې تمهید ذکر کوي طریقه ترغیب د قران ته او دعوه ده ده تشجیع ده تبلیغ زجر ده او مقصد خیل اطولو ان بیاو ده بیعصد توحید ده او اقید موسیٰ علیہ السلام ده بارد دعوی <تصحابز> <تصحاب> <تصحاب> الیفلام را اللہ پوئی گی باسل مراد ده کتاب انزلناه الائیک دعو دمشان کتاب دی. م نازل کړه ډیر راته تا ترغیب زکر کړي قران ته یوه د اعجاز خې الف لام را چې د دې قران مجید په شان هیڅوک نشي جوړولې اگر چې موږ د دې حروفو نه جوړ دې کتاب د قران اعظم شان کتاب دې انزلناه الله وي موږ ننزل کړه ده کتاب عظمت آشان بپا با دی بانده پیجنی چه ده ده نازلون که سوک ده کم زاد ده بانده کتاب ده اغا ده درجی و ده مرتبی و ده علم پلی حاص تاری چه لوی عالمینو کتاب درمشوری قیمتی نه آغازات چه عالم الغیب و شهادره نه ده کتاب ده رازمشان ده <تصفيق> ده هر قسم حکمتونه علوم راک نړیوه دران از مشه قرآن لتوخره جننا چه تو را خلق من الظلمات الى النور ده تیرونه رناته ډیر تیرې په ملک ده کوبر ده شرک ده جهل درسومات او بدعات او غیره نو چته خلق راو باسه <تصفيق> دا قرآن و مجید دعوت دوشان دا, دا پیغمبر منصد اغا بلکل عالم گیر ده چطون و تر ده پیدا رس مالدار ده که قربا ده که عجم ده او دوشان ده تور ده که سپن <coughs> هر صوبت شدی دا قرآن پیدا رس تیتی رو باسرت یارونا رانا ده ایمان تا پرانار توحید بیدین ربہم پرفقم او توفیق دلاول ال اخرات العزیز الحمید اگر انس شهید په طرف دلاره دا غزا چې زورو وروه سٹایل شه وی دي دا زورو عزیز او سٹایل شه وی دي زمو قوس مانونو هر ځای کې هرې وصول ده هغه نوورا رست برده وضاحت کوي <تصف> چه اللہ ستاسو عباداتو تا ستاسو حمد و صنع ویلو تا محتاج نده ضرورت یا نشتا ہون چه تاسو رده پابندی کونو زان لاپک خیر ری نعذابون نببچه رحمتون و برکات برده حاصلیگی <تصف> دادا اغازات لاردا اگه تیراناووی اغام دا قرآن دے دین اسلام دے چطر دے پا بیان باز خلق روبا سے تیارون آناتا اللہ اللذی اغاستا ایلی شو ذات سوک دے اللہ اغا اللہ دے اللذی ما فی السماوات و ما فی الارض اغل ردی اغا سوچ بازمانو کی اغا سوچ بازمکو کی برا اخکتا ٹول دا اغا محتاج اسمان والا نو والا دا دلیل عقلي له غني مختصر په دغه مساله چې کتاب اغه ذات نازل کو زمکه اسمان نو اوس چې پکې لټه لګاته دی دي مليانو کتاب چې اكنن ډېر لید او دتي اورونه وړي राणा د هغه ذات را او باسي دوشن राणा د اغه ذات معرفت چې دول مخلوق داغو منقاد دی وویلو للكافرین من عذابین شدید او حلاکت تیزا فارد کافرانو دا عذاب ساختنا دنیا کی عذاب اخیرت کی عذاب کافر شاگید اللہ معرفت انو پیجند انو کو او پا تیارو کے پاتشو رانا تا پس دو دی چلا دا رانا کتاب نازل لداګه کا چرول له خور الله یا کانددا دا وې او له حلاکت ته ونه تاذاب صحنه الذين سجر دی ولیدتی اره نن راځي دی ديته پر او حلاکت ته سګر دي دنیا ورک لا اوګه قیمتي سیس چې ایمان او اناو راګه پرهودا په دیو جولا حلاکت رځره ذکر کی الله دینه اغ خلاته يستحبون الحياة الدنيا على الاخره يا اخوي دنيا باخره منين زجر وحب الدنيا اخره قربان كو دنيا ورست يستحبون ويصدون عن سبيل الله او بندي خلق قد لا دلنا اغرىت البيدين خلق غیتانه پریزی خپلوا ته هم ناراضه پتیرو کې براتري اصول چ خپل اصلاح کول غالي عقيده سي کول غالي ګولګريم نه پریزی کوشش یې ټول پدې باندې چ خلک د الله د دین او د دی کتاب د الله رنه واړي و يبغونها او وجا او لږه داګه بارا کو غالي په دین کې اعتراضات کوي سکوکو شبہ ترواسی دا دې لار ته مه تا وروګاو دن او خران د نې جوړي قران مجید ورلته زور نه ورکی ها اولائقه فی ضلال بعیده دا خلق له په عمره له لري کی حق نه ډیر بیا ته پریوتي کارسمه زور لګین دین شي راتنه دیوله بخپله اجازه لاره اختیار کړې دا سامان اختیار کړې چې تباهیت وغورځې دي اصول چې وسره کیږي تباهیت د وغورځې الله انبيیا ډېره پاره رايليګلو چې خلقونه تروباس بیان د توحید ور توکې اقا خپل اسلاو کې کتابونه ډېره پاره نازل کړي چې اسلاو شي د خلقو اومان کې کافر را فاسدل چې بخپله هم په تیارې کېو نو نور خلقو باندې زور لګاو او رنا نه محروم ساتل آدوا شان بګیدار په پیغمبرانو د خپل طرفه درو اعتراضات کول چې خلق د دینه ووري پرنه الله هر پیغمبر را لګل دي د پاره چې د خلکو وما وش و ما ارسلنا للرسول او نه لګلې پیغمبر الا بالصانقامی مگر بجه بعد قوم خپل ليبین لهم چې بیان وکړي تا واضح کیدې تا مقصد چې تیار یو تخکاری کې د دې د او دارانا له بیانه له چې بیان کې د خلقتا خبره او تواجه وای شي ټول انبیاء کرام له بسو او توحید باندې اروی علی صلواۃ و سلام داو بیجو سونه قرانوي چهار پیغمبر دا قوم په جبه باندې را لګل لم یبعث الله عز وجل نبی الا بلوغه قومه اللہ حسیٰ پیغمبر نبیلے گلے مگر پجبہ دا قوم اخبر ولی چو داونیویشی منگی پا خبارن پوئیدونو داگر پا جب پوئیگی داگر پا حرکاتو پا خبر پوئیگی ار پیغمبر زکر آسر آلے گا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر پا عربی جواباندر آلے گا قرآن پا جواباندر آلے گا جیاو د دې چې په خلقو همت ډېر زیاتو عرب چې پیغمبر سره ملګريته او کله سره د چړو صحجه هلانو او ډېر صح د یو بل دشمنانو بیا هم چې هغه او پیغمبر سره ملګريته او کله ندي نشوروک ندي دنیا ګوټ ګوټ ته وراسو جهادونه مال دولت قربانول سوې هجرتنا <تصفيق> هر قسم سخته برداش که تبلسو کولشی <تصفيق> <تصفيق> نیاو بداغی وجه بل عربي جبه دا دارف لغتی چرير فصیح او واضح دی بقبله معنی و مراد کی بل قومونو شوق دیو چه دا دزدکی انو بولی سمرت و علوم زدکی او دا عربی زدکی کن اگه وقتیم دا شوق دا خلق و چو دا جب از دا کولا نوز از دکل دا پار اریرا بهترین وا ورن روز تو نبی علیه السلام چه او ویلیو چې دا دن که سرعیات رانخطی برا نوم بزرس خلق راش دا برا کسکناغی عجمیت کرو روز تو بیادیر کوشش او محنت اگا عجم اوکو چې عربی که دمرا کمال تا رسیدو چه زدیک بلکه ده فقاحت مرتبیتا فکیورا سیدن بس دال اللہ رب العزد فضل لیجی چالی ورکی نوورا عربی داسی او لغت چلا ده کتاب ده پارا دعوت ده پارا منتخب کو نٹول مخلوقتا ده پیداورا سیدن بل دیجی بیوال خلقو لیده سیک کمالاتو او دنیای سیزونا اسباب پیراکلی دی چټول ٹول مخلوق رازی نو مجبورن بردی جب ازکر ازدکی چھو ردی پا ملک کلائی کاروبار لگی نو قرآنن با اسر ازدکی او ری با اللہ آلم پا دے طریقے سرا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر پا دے جب باندر اولئے گو آرہ بے بیانو کی دے او دی پوش فیضل اللہ مئی اشا پس گمراہ کی اللہ هغه سوچ غالی و یہدی او ہدایت کی چاته چوغاری او هو العزیز الحکیم او اللہ ذوال حکمت او الدی بندہ توری کنا کدی کوشش کئ او د ہدایت اسباب خپلئ الله ول ہدایت ورکئ ولقد ارسلنا موسى بآياتنا أو يقينًا لجلومنا موسى عليه السلام فقلوا آياتنا يا ذمراض معجزيري ألا آياتي تصاد جورتوي إنها آياتنا يا ذ التوراة آياتنا آخذ ليلو ندام ولوركلو صدبارام إلى النور شرابا سكون بیان وطوکا تیارو کی گیردی چرنا ترش وذکرهم او وعظو کدیتا بی ایام اللہ مروضو دعا عذابونو دا اللہ ایام اللہ نمرا تصری ار ار وضی چپارے که بلی قومون باندرر عذابونو سختے را گلے ایتا ایام اللہ ہوئی اصف جن که با هر قوم او با هر انسان بانده دست رازی اکا بنا اسرائیل بانده او سمرا لولوی غرون دا ظلمونو اتوالی شیوکا نا سمرا ساختے پر آگلوی بیا اللہ دا اگینا بچ کلن نجات والا ورکو نو کلا ساختے و او کلا راحت و خوشالی و مزید دی دوڑو تویلی شی ایام اللہ یا <تصفح> وقائع چه قوم بانده عذابون راگلو نو خواسقت مراد دی ذکر ورتاو کا تذکیرو لے ورتا این نبی ذالک الایاتن یقینا بدیک خان خادلائل لکل صبارن شکور تفاراد هر یو صبر گون کی شکر گزارو چکل بدبان سختیو مصیبتن رازی فدی با صبر صبار. او چکل پر راحت او مزی او خوشحالی راشی نبی اوی شکر گزار بئی او کله چې یو بنده په دې صفه ته نیولای د چاغه باندې مصیبت راځنه هغه ګیلې او پریادو نه کې وغیره وي اچنه عامد پوجا بیا مستی کوي شکرنا ادا کوي نه شکر شورو کوي جو صحیح مؤمن هغه ژوند ډېر ښه نبی عليه السلام فرمایلو ان امر المؤمنین كله عجبا د مؤمن کار هټول ډېر عجبان آشنا لا يقضي الله له قضاه اِلَّا كَانَ خَيْرًا لَّهُ اللَّهُ جَزَاهُ بِأَثَرِ فَأَثَلَكَ لَا غَيْرَ كَذَا بِأَخَر إِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّا صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَّهُ كَتَكْلِيفُهُ مُصِيبَةٌ وَتَوَارِيصٌ لَّيَذَابَرَكُ نَوْمُهُ لَقَارَ وَإِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّ فَشَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَّهُ أَوْ كَذَا خَشَائِي دغه په دوه حالات د دو خیر او د پیډی لريخه او چې په دې صفات باندې بورای صبر او شکر وای وقالمو صالحا ميهذګرو او یاچاجه مو صالح اسلام قه خپل د جهاد کوي محمد الله علیکم محمد الله پردا سو باندې اذ ان جاءکم من ال فرعون کله چې بچی غږی تاسود فرعون یانو یسومونکم سو العذاب رسول به اتاسو تا صح عذابونا درنا کارا صخته به پتی بانده کوله بگارونا وقراؤونا وزبحونا ابنا اکم او دلخو سکیو لهم تحان با کداو زبح اکول به زامن اتاسو اتاسو هردو چیوه لالول وشارو بانده ویستحیونا نسا اکم او به عزتی به کولا زنان یا به جون دې برهودمه شما نه او کارکافه په ځان لکهو فینځې جوړ کړې وفیذ علیکم او په دې کار کې بلا عظیم امتحان او امدادو د رب ستاسو نه لوي جلاده بچ کړئ کنه دا وز بلاله دې امتونو شکریاه ادا کړي ولینا شکر وکوي تاسو باندې دا هغه بنره سي دا اول ذکر لوقای او د الله په ذکرهم د ایام الله چورتا سبحان سو مره څخه مو سبتونه راغلو نو ولین هغه شکریا نه ادا کړ او دمرته وي وایږي د عادت ربکم او یاد کړي د حکم کله راځ تاسو خبر کله راځ تاسو داینه شکرتوم لازید انکم که شریتا شکر ادا کو زه به تاسو د خپل نه یعنی همه سکی جی دنیا نعمتونو بذر لدرکم خوشحاله بذر لدرکم ورس تاسو طرف نجه شکریه بی تاسو نشکری کوئی ولایم کفرتم اکجر تاسو نشکری اکرا کپرمو کوئی این عذابیل شدید یقین عذاب زمه آمخا ساخده نزبه نداشتو نعمتونو معلمه آزابونو بدل هم درکمخا در بردریر اگرانشو عاد تجل الله رب العزت داوي چا زمانہ شکر مکه و شکر داکه نه دا نه شي ک نه دا او استاد سې شکريه دا اجته ضرورت څنګه نه دا او تا د خبرتنه نه محتاج وقاله موسی قوم موسی عليه السلام ان تكفروا انتم ومن في الارض جميعا فجد كبرت و تاسو اجاج بسمک ک کړي ټول ک تاسو نه شکر وکړه فإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ وَسِيَقِنُونَ اللَّهُ بِحَاجَتَ دَيُسْتَاهِلِ شَوِي نا او خو ضررت نشتا لغنی جن بِنیاز دَيُسْتَاهِلِ شَوِي او حمید او ستاہِلِ شَوِي دَيُسْتَاهِلِ شَوِي زمک و اسمان نو کیاری او سزدہ و حمد صنعوی او خو ستودا صفات تے ستاث و تحریف او حمد طلاغی صجت نشتا حضیث انسانان کرا غلو کچر الاتول مخ لکه دې اور نیک څوري په نمونه باندې څوري ډېر نیک دي أنت هاي څوري څو دا دي شي نو الله په بادشاہی او کچره جا ټول علی قلب افجر رجل دې اور ډېر ناکارا باندې په نمونه شي ډېر خطرناک وبچ نو الله په بادشاہی کې هیڅ نقصان او کمن ما الله اللہ دا اللہ دیر لوی قدرت تخا نو دا انسانانو کدی شکر دا کی ک ناشکری کی دوال د دا دی دزا سر تعلق دی دی خیوکرونو پیدا دا کینی نقصان دی دا پوری دا موسیٰ علیہ بیان ختم شد او روستو دی امت تا خبره اکی نوی علیہ السلام با وقت کی فائق تا خویف دنیوی دی یا داوود نو محمد علی السلام نو قولت ته مدا اخری خبر ده دې له اول باب ذکر شو چې باندې کې دا خبره واقع محمد علی السلام او مقصد د ټولو انبیا ده بیا روز تو ذکر کوي تذکیر واقعات د انبیا و زرا او خلاصہ مقصد دغه دره چې جدال د مشرکانو د انبیا سره په توحید کې جدال المشركين مع لامبيا في التوحيد alam ya dekom da bla baldo alam sara shurukik aya nagar agle dawstan baqul ladina min qablukum khabar dae khalqo jaba khista sunawo qawm nuhin qawm nuhin wa ad wa samud da qawm da nuh alayhisalam aw ad aliano نو قرآن دا غی نمونو ذکر کرو جا عرب اڈرخت ای جندل صداسی اوچه اگا نو ناغی پہ مختصر اشارہ اکلا جد دین رسط سوک دیکن ناور ٹول لا یعلمهم اللہ نپوئیگی پاگی باندے ندی معلوم اگی اچھاتا سے وعداللانا صرف اللہ انتراغی معلومات چھتا دیو اجے او فسرینو ذکر حدیث پاکی ویلو چه که زبن نس سابون چاچه نس سابون لکلی دی در شجری وغیرہ او پبر ورپسی تلی اکثر دروگ ویلی چه داگه پرو دا داگه دعوه کی چه دا یقینی دی و حق دی ناگه دروگ ویلی دیخوا داگه شانتی صحاباو کی ویلی دیب باسر دلنان خالباً ویلیو چه برا فدی خاکو کی فدی شجره کی بې یادنان څه سنن ذکر کړې داغه نه په خواموږ ته داونه ده کړنی ویلې چې دا معلوم دی نو ورته چاته دا وی کول نه دا ډرو وي ښا او سبني د لیکلې قران وی الا الله دا صرف الله ته معلوم دی بسو کې اې دراټ مشکو لري بل چاته نه دي معلومه جاءتہم رسلهم بالبينات هغه ارشوک چیدی قران مجید داری هغه عمل کوي چې دا سیونه ترې شجرانه نه مسکه کار ته وګور راغلو دي ته پیغمبران دې بالبينات په واضح حد لاي نو چې یقوم به سلال بارا د کافينون زیات دي دا سه دلائل واضحه خبره وتروله فرض دو اې هم فی اطواهین نو عباسکل د لقمنو لازم خپل فی افواههم و کلخلو کی یو معنا خدا دا یو کولې چې دغه را اوسینه خپل لازم نه خلی تا کرو او وي چې چل چې تاسو دا خبره نه بس کوي پیغمبران ته اتاو زموند پلاړ نیکه خلاف کوي بس کوي کینی وره تار بخرج بګوتو بچاګونه ولاګو یو دا معنی درم فردو ایدیهم فی افواههم وپس بیکل لاسن خپل خپل خلقو کې ډېر تعجب دواجن ها چوا میو ستاله خبره ډېرا جیبلا نو ځنه نه کو په کو زله دګره د تعجب کې ناشنا او فکر نه غی لاس په خپلوبانه لاس کې بوله چیرته دا تازه څنګه فردو ايدي اهم په افواههم بیکل لاسن خپل خپل خلقو باندې چدا دیر بیو خاندل پیغمبرانو پولیو بیا بیوش راتنگی دینا پخلو بیلاستی خود خاندہ بی راتنگ گولی جب بنشی او سالورم فردو ایدیہم فی افواہیهم کی بے خود اللہ سن اقبل اقبل اقبل اقلوبان دی چ بس کے اندیاو چپ بس بس اشارہ بیوتا کولی چ بس کے او پینزم فردو ایدیہم فی افواہیهم واپس بے خلل لاسون پخلو دانبیاو خپل لاس به دانبیاو پخلو بندکی خوځو بس بس ټبګه لا پیږم ځم قوال اوش پاګم فراد دو ایدیه هم فی افواهہم واپس بیکل لاسونه خپل لاسونه د انبیاو پخلو دانبیاو د پیغمبر لاس به راځو هغه به پخلو کې خوځو بس بس ډیر ګوز تاخې به کولې انتهای اووم قوال لري فراد دو ایدیه هم فی افواهہم واپس لازم خپل خپل خپل غلو کې غلو د انبياو اسمانه ته ته ځاله نه امه تر کې خوشالي او ته طه طاله ور کې هغه تاسو واپس کیچواله پړا کوه تهوبه بیا خلک کوئی یری په مخه را لويشته نه جو ولا مسلا د توحید توغوار کړي وا نو واپس ولا گیتا به قدرې وکړه ناشکری وکړه وقالو انکفرنا بما ارسلتم به او یی انガル गले भाग मसाला तसलीक इश्विय पागे बन्दे मुंग नमन दामुन सुमनले ओले बहोत समुन प के इन्है शक दे व एना लफी शक अरकिन मनखमा ख प शकियो मेम्मा तदुनना इलय मुरीब दआगसना चतास्वरा बले मुंग نہ اسا دا سو جدی نور بشک غرض ولخه څوره به دی علاج کونو فارغ بلتاګه جو جو دوا کی څوره به علاج کونو رایا مارا سیوا کی دا داګه تا موری بوئی قالت رسلهم وی دي دا پیغمبرانو ددی افل الله شکون آیا توحید الله کې شک کوي تا غی کوم څوک شک کوي السماوات والارض بمثال پیدا کن کې د اسمان نوځم کو ته برخته او نه سوچوکه تسنگه انکارکه اغا دو زیاد نزیاد او کھٹ او مشرک او کافر او دهری وغیرہ اغام مجبوره دی پده خبره چه قرار بکی الله اللہ دا حجوره دا وحدانیت چو دا سنگه دا زمرالویلوی اسمان نظمه کی قائم پا اخپل یوشه کی دیشه دا غیر پاڑا چهارانشتر دینا چه دا بمینی چاو بلکل شتره پده اخپل بادن که سه اختیارشتا چدما شموونه نه واغلی تر بده والی ورسی د زواله اقیمتی قوتونه زایل شي ګردی اختیار وینولې به ځان دې خپل اخو هنيش تا کنه نور پکې وبا سیرنو وځه حد کړې ینی آر سړې پې مجبور دې چبر الله توحید من رضاوس پکې ور شکوه علامه مشرالی ګلیو ندیکره مونږ ځان له پیدا چې تاسو تاواز کو دا خو مګم رايلي یَدْعُوکُم لِيَغْفِرَ لَكُمْ رَبَّلِتَا سوچ بښنو کې تاسو ته منځ نو به کوم د ګناو نو تاسو چس در نشوي د ناغره مافقي اخرې کې د جن خاستکین ولې نه معنی وَيُؤَخِّرُكُم إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى تاسو هغه نه د مقرريتا زر در باندې آزاد نه راولي او مړوبه له برکتي کې سزا نه باوستر دي نو ولي نه راځي ولي اوه اغیره ایه تاسو مگر باندیا هم زمون پشان تیه تاسو زده اللہ خبر بیفتر ای پریزه خبلا خبر اوکیه تاسو سوکیه ملائکیه نا نور س مخلوقیه نا نو چه زمون پشان باندیا نیه فارق بکی بیاسره چه مونگه تاسو منوست تاسو خبرتا غالق دو تاسو زمون پشان باندیا نیه توریدونان تصدونان تاسو ایرادکوی چوارو ایمونگه انما كان يعبدوا اباءنا بالغصنه عبادتيه کو سمنگم شرانو ختمون گے تو پیارنے کے دین علاوہ استاد خدا مقصد جنو بشان بنیان نہیں فرق <تصفيق> بھی اس شو مبين رول منتخب معجزہ خकारा منجا جک معجزہ غوڑو غبرولین پتہ بان لے انو وتا زمون بشان بنیان قالت لهم رسلهم اودیدا پیغمبران نے دی ان نحن الا وایا کنه بلسو اوت او بل مخلوق و ناشنا نه استاد پشان بنیا نه ولکن الله یمنو او تا سوچکه بنیان ټولی او شان دی او ټول بنیا نه دی لازمته او شان نه دی نو تاسو ګوره یو بنده ډیر زهنه والے بل لگدی یو ډیر او تخلاق بل کم دی یو لوی فهم او بل نه ندی بنيانو کې پختل چتوګورونه مرتبه دي درجي دي ځان باندې او بږي درجو کې د ټولو نه انتهائي اوچته درجو اخر نه اغان بو واته نو جنور مرتبه اشته مخلوق کې نو دې تاسو ولینکار کوي چې نو بوته موږ راکړي لکه ان الله انکې علامیا شاء او منو عباد هغه چا باندې چوغوالي د خپل باندې ګانو نه نو چې دا مرته بوله ورکي په نو تاسو هغه درجه ته نه شېره شې دي تعل الله رحم و بضل له ازابه انسان نشه ځواب اند کوي نو لدین تاسو څنګه انکار کولی شئ زمونږه معمول او تا وګوره خپل او تا وګوره زمونږه اخلاق او تا وګوره خپل او تا وګوره دغه علم او خپل تا وګوره په هر یو اساس کې تاسو اجازه مقابله او کې موازن او کې نو خپل ورو ته پته ولګي نیو غدا خبره شو چموږه ټیک ټاپ باندې دیانه خدامردبه هو د الله په طرف راګرځيږي ځکه ما خبر استاواره چې معجزه رونه و ما کان لنا لذ یقنو لرا ان اذیکم د سلطانه شرول مو تاسو ماجزه الا باذن الله مگر به حکم د الله هغه مو په اختیار کې نه د معجزه هغه جلل غورینو تم بیاو بلځی او قوم توخه بګاغو او تنبخي درته کېنه زمو خو ورته کې د اختیار چوں برتا کاروے تے تکلیف بر درسو ماں سمو کو پاللا مان دے جما تیمومن پاللا دے مات کی واللہ ولی توکل المؤمنون خاص پاللا نے بس اعتماد دیو کی مومنان کم مرگی جدی ائی سارا تاو نوڑو کھلو کو دم کو أولي بنكو توكل وما لنا أسوش في مولانا ألا نتوكل على الله شمو ما توكل نكو فعلا باندي وقد هدانا صبولنا أو يقين الخودين منتال عارض منك منتال هداية لاري خولي ذا لاري را تخولي ذا الدين لاري را تخولي نولي لدينا أمد بمونا شكر كوسو مو بتوكل فعلا بانديكو ولن أخبرنا أخام خامون بصبركو على ما آذيتمونا فا اغا سبانده تا سمو لا تکلیف را رسوا ايه كتا سمو تا منصبیج وروا ايه تکلیف رسوا ايه دانه چکنه سمو نبا لتوکل اغا صفات ختمشی سمو با توکل و با اعتماد فرق بالکل رازی كتا سوار سوا ايه کواه وعلى الله فليتوکل المتوکلون او خاص با الله بانده بس اعتماد دیو کی اعتماد کون کی فروسا اعتماد ابتول با الله بانده ځګورا <تصفح> بس بس نور د ځان صفاتونو راځمه کوي انور خبره پریز ده دوه خبره یا به زموږ د ازمکه نه اوځي او یا به بیا د مخ کې بشان کیږي تاسو غنور کړه دا خبره نه یا به د مخ کې بشان نو سره ګړ ور جنته روان نه بناله لري خبره او راکم جتاو سره ملګری شي وي دی نو دي ته مخ کارو وې چې واپس به زموږ دین ترازه کنی نو پریز وکال الذين كفروا ویا غثانو جگافرانو ل رسولین خپل پیغمبرانو ته د نوخرجنکم من ارو دینا خامخامون ما وباذ تاسو زمونږ د دې زمکنه خبر او کنا بیا وایو چې را مونږه مو باز ته خبره واپس کیګو را داخلهګه زمون په دین کې زمون دین ما چ پیغمبرانو تاسو غواخمه کې دا خبرونه وکړي نبي اجازه په شان کوي او چې ځاو سره ملګریاتیا کړي واه نه دي تاسو بو واپس راځه خبره واپس کوي بیا به واپس کېږي زمونږ دین ته کله چې دي دا خبره کوي نه الله په سره ولیکله فاحا الیهم ربهم وصرح يقل ديته پیغمبرانو دا رد دي دنه له کنا ظالمين چا خامخمو غه هلاکو خبره کوي کنه دا غو دیر ظالماندی موږ دینه پر له هلاکتوبېد تاسو په خپل خبره کړهښه ولا نس کننکم الارض من بعدیم او خامغه موږ به کو دشارت رو دیس تاسو په دې سمه ککه پر دې هلاکتنا اشاره وتومرو ليك چې دې سمه ککه تاسو دی خوې چې تاسو به دمنګو وباسو پنا الله وي دې او زوباصما اجازه ته پاکو نظم کبس تاسو شي فکر باندې کوي من خاف مقامي وخاف عید دا کامیابې اخوشاله داګه چا د پالنا خاف مقامی چویریدو ما سره د ملاقاتنه الله او چې ما مخه ته ورو درېدو نو یېریدو چې د خپل رب سره څنګه درې او یېریدو واید د هغه د عذاب زمانه واید چې د عذاب وادوشي الله تعالی رب ناغتوي نو جماکه مو عاده کړه د عذاب داګه نو یېریدو او ما سره ملاقات کول نو یریدا راغيله دا, دا کامیابی ورکوم چې دشمن ولا هلاکم او غيله پسماګه ځای ورکوم او می دا خبره کې دې دا, دا قوم او پیغمبرانو یو حد پکې ناز راغی چې پیغمبرانو وایي چې الله دې قوم کو تجاوب وکړه حد زتغیدوم را حد اورځید چې چه دیواله فاتنا بما تعیدنا را ولا متعازابو سبنبر تے ویسے عذاب راہ ولا او کلا بیخ کر نبی علیہ السلام بد ورکوں چل اللہ خبر صحیح ہو ہا نمو ما نگاڑے راہ وارہ قوم نے ذات حد اور سی نمو نے ذکر کڑ جو بس ترین او بل ہاں بیا سوال کچھ یا اللہ ربنا اجنی واہلی مما یعملون او دانی اللہ علیہ انوه عليه السلام ویلو فافتح بيني وبينهم فتحا الله عزما ربی میاس کے پیسہ لاوکی شعیب علیہ السلام ویلو لاثرن بیا داس فال کر جللا اس پیسہ لاوکی میبرز وافتحو طلب دو فتحو کو یعنی پیسہ لے حقوق تا دلانہ جللا تذم من اس پیسہ لاوکی نو شوکن واخ پگی بیان وتر وخاب کل جبار عنید الان سرکشا و زدی جب بار سرکشا عنید و اینادی و زدی نگا بکی تباہ شو برباد شو اولی چدا حق مقابلی اکولیو باطل پرستو کنا دنیا کی ام برباد شو میو ورائی جہنم مخیطا ددنا جہنم دے چکل دد دنیا نلالو نا خواچت دے چلالش نصبی جہنم ورائی ورائی امام سر مخیطا دینا دی جہنم ويسقى مما انصديد هو كل ماشي بديمان لي تاغي وبودو بنو زونا زونا وبديها صديد يا ذا ذوب شان في جهنمي هذا بدنكم زخمنا نون عين هر صوبي يكن تا هو ابو بديمان سكولش هذا فَتُنَا دِلْخَلَائِقَةَ فَتَقُولُ دا قیامت پا روز بانده با جهنم راخکاره کلیش ناواز بو کتول مخلوق تاویبا اینی وکل تو بِكُلِّ جَبَّارِن عَنِيدَ زُبَحَرِي وَسَرْكَشَ او ایناد گربانده مقاراریان چه او تولو مرد حق مقابله کولی دم رد عناد و دزد نڑا نوزب اینن مقاررشه ام اوزبو اینیو کلتو بے کل جب بارن آنید نو مخی پیدا جہنم دیو دو تب ورزی او چس سخت تگیشی انتہائی اچھگی کدو بول اپارا نو دو صدیدو نبول روخ راڑا کی نو دیب چطس کی یا تجرعو گھٹ گھٹ باتی رئی اغیل را پاکوشالے ہوئی نس کی او يتجرعه فزور ذره بيتي يداولي وملائك بني علاوه چا ملائك راشي نوتابوي چا شابوش کا ندي په انکار کې نه لري زره ګروذي او به سرنده کړې او سر نه ولا را اخلاص کې او خلا د اوان شنو پروا به لري وتا اده به صرف ګټ ګټ باندې اسکي ډير پسخته او په تکلیف يتجرعه ګټ ګټ بس کې دي لره ولا يا چا دي وسيهو انز دي دی چته لري کې تهرو لې باندې ډېر بساخته یې سره ا جتيری کې نو یو حدج کلمې بولې ټوکړي کې کتابوبېږي بلل چې په هر اندام باندې مرگ سکرات راشي مرگ به څنګه ساخته یې در دنیا تکلیف به جوړ شي وياته علم او تو او راځي اسباب د مرګ ولې مرګ کوښټه نه لا يموتو فیها ولا یحیا جهنم کې به امر مېسته دې دامه شي نو د مرګ هغه ساخته به وځل من کولې مکان د هار طرفنه شپه ګوته طرفنه به دمانه مرګ اسباب راځي څلور یو خبر خو د بره کته نه د هار طرفه به مرځه ترتای او ما هو بمايت انه به دې ملکه دونکو ولې مرزه غویا دماکه دله کنا ته لا کوئی دمش نو دما پکې نشته تر زړه پورې به دا عذاب اخري نو زړه به روغي د عین پس به بیا دې نو بیا و پې یو با ختمي کې عذاب اول به ونه ورا یې عذاب غلیظ او مخ</thead> دنا عذاب دی سخت ناکه را عذاب دی چې یو دل سرمنیو څه ختم شي نو ویلی وو ته تا تازه سرمنیو اچو بیا چې احساس پیدا شي هغه ته مخصوص شي دا عذاب نو ګوره یو عذاب ختمي کې ولوب شروع کیږي ښا دا ډیره سخته موقدا او څنګه عذاب د پاخرت کې نو ګورستو مثال ذکر کړي د مشرک د عمل دا سوال پیدا کېدو چرته مشره کانو لپاره موږ آزاد دی نو سو خلکو مې زاري بخپل هموي چرته موږ دومره کارونه کړی دي نه کې کړی دي عمل کړی دي ځانم کولو دي کولی دا بزره بربادي ده دې بس پیدا ني موته دا شکه قرآن دغه مثال خي مثل الذين مثال د خلق کفروا بربهم جوګره کړی دي بخپل رب باندې اون کې دي هغه دو صفاتنا توحیدنا کبر چراش کنا پراباندن مطلب شرکی کنا ریلی مثال د عمل نو سه دی اعمالهم کرما دین اعمال له دی پشان دی کنا ریری پشان دی رستدت به الريحه چته او چلیږي پاګې باندې هوا په یوم عاصف طاهر و وچکی چې بالکل داز وزي کنا چې خورم لوزي نورو د بیا څه اېرا دا او باط قرار وختي او وی له زله بیا دڅو کانو دکمان مونټر کیو نی ارسبه له ذوریه غ غیره په یام عاصف دا سه وچارواز کی لا يقدرون لذ قادر دي مما کا سبو علی شیء دا کاسنه جکلې په سما دو په سیز ډیر کارونه کړي ځانې کولو له خو سپکره ناراضي نه عمل خو کارسو کی کنه بیا نه زدهوله لذي به هرګه خدا خبره چسه کړو دنیا کې ولرغي بدلاله ورکلوا خصه ته نو چې تاسو غوښي او د محمد دا کې کاجر نهغه مزه کولې سر سعار کې ګرځیدل مال دولت او د دنیا سامانونه دی ولرکلې کې د آخرت کې څه پاتامړي الټول نشتاګه ذالګه هوا بالال بعيده دا کوم رهيده لري د يرندره پريوت د حقنه دی ځکه په خپل ځان له دغلار اختیار کړل نو عمل د مشرک او کافر هغه بربادت شه سفیدنه کې وله د عمل لپاره بنیاد عقیده او ایمان نه اچ د غنين او عمل هر سجینو هغه ویران دی او بربادت دی دا جوه يم باځه په ورځی شو دریم باځه کرکی ر دین ورستو هغه کې دلیل عقلي مختصر ځو يم ځو دلیل او دام ذکر کې په لفظ دو علم سره دې ته تذکر د واقعاتو او اخرویوباند نه <تصفح> او جواب کی دي او سوال چا ته ویلو چې زو دنیا کے مزه او د اخرت صفته لګي اخرت پته نه لګي دا قصه واقعات دي چې څېره مونږ اورو ها نو قران کی. او یادا چې دنیا کې په عذاب راشدیلر کې نور راولې الان طرا تنګوره ان الله خلق السماوات والارض بالحق چې څنګه نن الله پیدا کړی آسمان او زمکه په حق سره ته حادثه سړي پیدا کړی چې ګنې لو به کوله خوان د ورکون لار څخه جوړ په نه نه کوم دې دې لړی مقصد د پاره دی بل حق چې د حق معرفت د دنیا کې اي اشه کشرې و غالي يذهبكم بوبز تاسو ويات ب خلق جديد اورابولي مخلوق نوي دنیا کې بنور مخلوق پیدا کی ادا زبروک کی دغه دنیا وی شپکه ندار زده خبره جواب دې څنګه بعضن عمر دې دنیا کې نشتاڅ او بل دا یې چې اخرت کې نشتا نو دا جواب ده غره چې تاسو هواله تاسو ولرکی دنیا با به هلاكي او اخرت خبره ده او ياتل خلقيق جديد او را بولې الله په پیدائش نوي سره نوي با دوبارا پیدا کړي نوي پیدائش ته مراد دې خلقن نو قیامت کې باندې چو ذات اسمن الناس مکه پیدا کول شي پیدا کول غته ګران بیا با جوړ وما ذلك علی الله بالعزیز لذا کارو الا تاسکرانا ایس وخت بابا کې نه تیره اتا سو بل دا ذکر دی دا واقعات اخروی او ښه وبرزول لله او بدر کې دی د الله په دربار کې جمعیان ټول خراب شي الله تعالی ټول ان او پاقی لوی عدالت داللہ کی با پیش خاضر بشنو برا زودا مانا او پدریگی داللہ پا حضور کی او داللہ پا دربار کی عدالت کی فقالت دعفاء نوبوی آکام زور خلقو للذین استکبرو اگی خلقو تجلوی کلوا دنیا کلرلوی تکبر کلوا انا کنا لکم تبعا یقنا نومنگاس تاسو زفارتا بیدارو اخوچ تاسو بسویننو بقولنو طبعا استاد خدمتونه کې ممکن نه اوراوسته او تاسو زب کما خبره کول چې یادار ثواب ده یا د اجر ده نو موږ به یې نه کوله انا كنا لكم طبعا موږ بار او تاسو ولالو استاد په تابې داره یو استاد قتل کړي کول دي داده او تېقه چې پلانې عالم لرک او سیده جنت تب ده هغه بیا چتا نه قتل بي ټو تله نیو توین چې دا څنګه کی کنه تو کوروالله تعالی کورته ورځ دلته خدمت کې حاضر شې ها ناګي وې چې دا کړل پدوازان سره مراجعه خدمت به کاو نو بده خوا خو نو چې څو کو نه انکار هو کې بیا نو به مستا تا بيدارو ها دا په لوي تاسو خبره ده عقیده چاغي باټه پلاني زې بیا بیا رج کار نه ورګه دا غانره ته وڅات خایم دا لا دواې لګاتې درنه پلانې دی تلرځه دا نو دا دا کتابه دې داریو ورسومه ما ته بل عادت کړي له خبرې چې خپل خراکیا ته به کوله ځان به ثواب دې الوابخه کنه تیر ثواب دې مړې پیدل شي لرمانان پالوا باندې شي ا بچ شي نو ناره او ته ته علم کړه پوهه وخبره چې مولا الوابه غوله ابلاره مړو ویدا څه کې ویدا الوابه خو کنه بیا له مانان به الوابه نشيو دی به ته بچي ناقاتبه به وکړنه کو چې د لږه یو ته ظاهر واچول له مانان پیغام هم بلشي ناغي ورګه تاسو بوکم نو موږ به مشورې کارنه کو چې دا بوڅو کنه هغه ته په ځان راکوي نجری بووینې موږ بدا سکول اننا كنا لكم تبعان چیوغه مله پروت دی ابلغه خلق الوارونه د ټول پپانو باندې کې دی ګور داس په کینش ویلې خره باندې او کې ساده تختې نو خلق بلاتو شنتو خپل نه پله نه باغې به ورکه خو دا مونږو کې به ورکول ادازه ثواب او داز اجر انبه غم پکور کې فهل انضم نغلون عنا عايدا صودف كونكي من عذاب الله من شيء لا ذا تلانا شيء وذرنا عذاب لكل شيء فمن غبا اندم شرك وتولمر امنع غير الله امقول او ازنا با وتقول شر ماذا راجعنا وذرنا عذاب لكل قالوا لو هدانا الله لهديناكم وهو يغي كل هدايت كل من تالا نعم بهدايت كل تاسوتا وقات تولو زروستنار وينو مشرانم گمراه مونږ ای په چروانو اتا سمون په چراله وروست استاد له جون एकदा څه بذران روانه قدم لومبه غلط کې خولل شي ون موسه جلوک بیا معنی دا لا وحدن الله لهديناکم کومه دلا لا روخله دیازان نه وروته متوسطه به مخيو سواء علينا برابر دا په مونږ باندې اجزئن کومه غ پریاد کو ان صاحبانه یا مونږه صاحبره کو مالنا مما هيص مشتضمن اوس نشه بچ کې نوی چی دی با دیر وقت بورے <تصفح> پریادو کی چگی باوی نوی را بیا باوی چی غازه صبر کو جننتیان لگو جننتا صبر ورکتو شویده نمو با سبر کو نو دا صبر ده <تصفح> اکدیرو کی صدرت نزو سوکال دا غوخ نمو با سپیدا نور کی چگی باک جمال نام امم حیث پریادو ام وکو صبر ام وکو اخلاصی مشتا دا خود دی حال ذکر شو چو بیا با دیو بلن بیدارشی چ دنیای کې او بل باندې ډېر قربانا او خواغو اخرت کې به یې دارشه نه د دې غلوی مشر یادی محالیدر غلوی ظالم څنګه شیطان دی وګورم ډېر بابا کې هغه به هم راشي چې تراشکه نه ثامون روکلو ګمراه نو هغه با ته شوروشه تقریر به کی وقاله شیطان او ابو شیطان لما قضى الامر فلجي به فلشکارو جننته جننت تلجه جهنم یا نه جهنم ولے غیبو ته ویکانہ چرائش ته اوسکانہ تامون قرکلیو دیبو ته وی ان الله وعدکم وعد الحق یقینا الله وعدکل وا توسرا وعد, وعد رشتیا وا اما وعدکل وا توسرا نو خلاات مو دروغ مویل او اللہ دا سره وعدکل چګهما عبادت تمکو ایمان امرل زو جنت ته اما دې دروغ وعده نو گورہ اللہ حق وا د بسنرمانی دے امر دسو ویلوج بستا سورا منڈے والی ماں پس و ما کان علی علیکم مین سلطانن انو مال دا بداسمان نسدلیل اسوا سو زورا غلبا الا ان دعوتکم مگر دچما بل نو کلتہ واست فست تجبتم لی ندا قبول دی او کلا جانا نو گورہ دشنڈ بستا خبرہ کولا ایوتا سبا راماینڈا کولا قبول دی ابا نو ل خپل ځان عمر دي د دې په ځای خدای خرج خپل ځان ته ملامت فلا تلومونی پس مو ملامت کوي ما لا ولوم انفزكم ام ملامت خپل ځانونه ځان ته نسبته کما تاسو وای زما به اختیار دی ما انبه مصرفیکوم نه امزا پریا درستا سو څو ستو کوبل دیانې شم مشم مقابلولې زبا کما او انتم به مصرفیکي اون تاسو یې پریا درځما تاسو مال پیدا کولې نه زه هم په دې نه سندره کولې معزات تاسو خو دا له دنیا مشران به تاسو مې دي ته چې مونږه تاسو به یوې سابيو او یو شان بازار کې গ্রেফতারي نو موږ ته چلوه نه ول باقي سره چې شیطان او ابلیس سره منازره جوړه شي نو غوړ دلته بیان دی ابلیس د ا دا خل کو خبر نشته ولی چې به دې خبر او ما غشن دیوګل له څنګه ځایا انسانانو شیطانانو سره مخ کې منازار او کلا جوړ او کو دغه شان بده تاوم وي نو دې مو تخپل خبر او کې ښه قرانه دې پاره عقل کې جنن وته ور سوچ کې چې بیا و بڑارمان نه دې باندې خبره کوي اني غفرته یقین نه انکار کوم ما انکار کولې بما اشرتو من من قالو چې تاسو زه شریک کړم مخ کے تاسو الله سره شریک کړو پس سب دغه چې تاسو من قبلو مخکي دنیا کې اني کفر ته یو معنا خدای چې زو انکار کوم تاسو او زو شریک کړو ما الله سره بلدا اني کفر ته یقینا زو کافر شې ما خبره بما اشرکتم من قبلو چې تاسو زو شریک کړو ما الله سره په خوا ما برت شرک خبره کوله اما برته چې دا اني دا شرې دا دا ارے بابا بیا خوب کې دلټې لګرکی نتا څه په باندې باندې د ادو ساتل نو باغیا څوم کا پیر شوی تاسو تاسو نه چتاو د شریک کړم کنه الام فستر ذکرکه چې کوم ځای کې د الله عبادت شوی یا وتا وځونه شوی دی نه د شیطان نه خالي نه بس د خلقت او خبره کويست کی ان الظالمین لهم عذاب الیم یقین ظالم ان جی دغه د بازار عذاب دې درد نه کو ظالم سو مشرکان دي کنه کالج الضی ذکر یوکو نو مقابله کړه مؤمنانو ذکر کوي خپل صحیح بندګانو اغیلہ زیر بشارت ورکي او داخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات او داخل بقل شی خلق او جما نه وروه عمل نه کړی دینیک جنات جنۃ نتا تجری من تحتها الانهار ویغبلان ذاکین نهرونا خالدین فیها امثلوا باغی که به دې نه رد بهم در په خپل تا مشوالن او دا ریت داخل دلم درب اجازت و حکم تحییت هم فی ها سلام پیشکشی د دیبا و دی سلام وی یو بلتر سلام کی دنیا کم دا مومنانو دان خلا او حق د دی, دی و مسلمان پبل چې سلامو کی جو دی جواب ورکی نگور دا مومن شان داری چی دی ملاقات کی اور اور سا او داخلی کی او دی با سلام کی دان چو سٹو رکی او ترګ یو براندې دا دغه سبل سال پاس وای یا سربلاสุچت کی نه دیبا السلام علیکم وای سلام علیکم وایخه د دنیا کې دا سلام معنی څه د سلامتی او غخت له او برخي رات کې مبارک باد او چن مبارک شه سلام دتا سلامتی رات حاصل شوه د الله تعالی طرف نه د قسم مفات او مصیبت او غم نهغه دې ځای پوره دریم سلامم بعد دین روستر و اجتماعات pore اختصار ونده د دې کی تذکیر ده عام ثل ذکر کیره او بل خوا ده شرک چا ګوره د توحید عقیده سره مضبوطه ده ده فائده ده او بل خوا ده شرک سره کمزور ده بیکار ده الان دره تن ګوره کیف بارد الله وسلم سرهغه بیان الله نے سال کلمه تند او کلمه طیبه پاک ده کلمه ایمان دې ایمانیاتی ایمان خبر جسدین دا پاک کلمه کلمه توحید دا لا اله الا الله دا شانته الاده صفات چسمرا تسبیحات تحیلات تحمید ها سبحان الله والحمد لله الله اکبر لا اله الا الله څومره کلمه چې ډټو کلمه طیبه دا پاکه کلمه پاک دی خوا. او لا اله الا الله محمد رسول الله خوخه خبر چاغه تا نرده مثال سنگ ده کشه جلتین پشانده ونه ده طیبتین چه غام ده را پاکه ده اصلها ثابتون چه جل ده ده ده ده مضبوطه ده ده ده محکم و مضبوطه ده وفرها فید سماء خوصانگ ده ده محکم ده باسمان که دسته ونه دکه نخواه چه جل ومزمکه ده سیده ده او طول چاپی را خوری شویده که ارزم را توفان نه جگل پراشی نو ورزوله نشی او څنګه تنه د مزموت رچ برسه د اسمانو پورې دا کلمه توحید د ایمان دی چې په زړه کې مضبوط ته ده عقیده او جوړیږي او په برابر باندې عمل راځي چې سمره مؤمن باندې عمل کوي کنه نزارات دی په برابر چې د شرک او د ریا نه پاکي نو دا مضبوطه ولر او د مثالوی د کجوري دا ونه دي څنګه په سمکه کې سمره محکمه مضبوطه ای او برابر سمره دنګته له څنګه خوري میږي مفسرین ویته دا پلے پا تو کال دول اشتے. هر یو ونه چې کوم محکم او مضبوط یو پاکي نو وځای مې ټاکلې ته دې او کله ها کله حينن دا زغونی می وې خپل په هر وخت کې کله حينن تکال دولس مېښت هر کله یعنی هر وخت چې ته وګورې نو دا کوي ها بيدن ربیا په کوم خپل دا مؤمن خدا به شان نکنه ارزه ردن می وې دړيږي کله خوب کوي دائم عبادت ته ته ګرځنو مې عبادت ک حلال کسبه محنت کې نو مې کموز که که که وچه ده اللہ زکر که که نو طول دیدنا دا میوی دوڑی گی یعنی میو دارا وندا چه ده عبادت کیو گئی پکار رازی ویدرب اللہ الانثال لین ناسی اب یعنی اللہ مثال دبار دخلقو لعلهم یتذکرون دی دبار چه دی عبرتو آخلی تر توحید بیانوش امیثال زکرش نور پسیمیثال زکر که ده شرک ده دی بلکل بمقابلہ کیو گورا ومثلو کلمت خبیثتن ومثال داگه کلمه چه پلیس دا ناکار دا خبیثتن گنده دا شرک دا کشجرتن بشان دا اغیوانه دا خبیثتن چاقم گنده دا خراب دا اجتوست من فوق الارض چوپرا پرته دا, دا پاس درزم که ما لحامل قرار نشتری اغیل راسم ازبوت والی تاس اونه دا چه دن لام دن سوشی بس خواله دا غاره تیسه معمولی او کله بوخ یو لار کینل ما معموله ربا نه سره ورځی کی دا د شرکونه د شرک خبره عاقیده غټو لکمزوري ده باطل ده به دلیل ده دا څه شرداونه نو څو خدای ز یو بوتي عادی چا غا د ترخه می وقې پدې ازمکه اجه تا ول نه تینلې کدر ور کین اوپرا پراته سونه نه نن نه لا کو ډیر یا ارونه سوچ یغه به کار ده دوی ته زی میوان کوي خلک وی یره دا څنګه دا بولته ها د خر بوتینم پاپا لا کار شه نه کته ارنجو لپه دی ولا ور کړه کنه نه بس بیاو پاکستان یا په راته دا شرک مثال ده ډیر کمزورې وچته وګورن په تا دا ورو براولي چمکو وګوره که خواله را لنه له ولې په وږره زي ابوذري به توره زي او کاټي په در باندې واړي دا بتایره اجب رائټنګ کړي ها قرار ولنشتہ نن د شرج څخه خبره نه غو پدې رائټنګږي او چې دا دې ته کې دو ندي بابا ته ګټ جوړکني دا زغله راغلو مداګي نه جاړي جوړکني جته ته نظر راکې زپانه یا از غوږ دی نه دا پیروزی باقي خلکو وینې جوړه وی وینې تیروزی وای تا نشا هر مؤمن مسلمان په پټی کې خیو چې کارې زا درېلې بولاړي اته مت لاسرو شو کې نو ګور داګنه چې دا جماعت نه صدازه اغذراګلی امونت درېلې جوړ کړیو الله په قدرت توبه دا الله پیر اکلې سوبو دې درځري چې دا یې نو سپین پیروزی دا یې نو د صاونا سرروزي بداغه دا خبر خلکو ته دای جوړه کلی چې دا دته غل جوړه داګه جوړه کړي جاري دي جوړ کړي کنه دشر خبر ټوله چې ګور نه هغه بنیاد ته خو بنو واقعاتو که ما له من قرار اس قراره ولمش يثبت الله الذين امنوا مزبوطي الله اغان جما من دي بالقول الثابت بار قول مضبوط سراب الحياه الدنيا بجند دنیا کې و فی الاخرہ او په هم دا غا کلمه توحید ده چې الله په مؤمن دنیا کې سا هم ساتی اخرت کې هم ښه تمه لا اله الا الله محمد رسول الله حدیث پاک کې راځي چې ابن عازب رضی الله عنه موږ نبی علی سلام سره وتو په یوه ځناکه د دیو سړي نو تر دې چې خبر ته رسیدو او لا سره لاحد کینو ییښې نبی رسول الله که نن غو دا غنه چاپی رکیناست ته داسه خاموشو کأن علی رؤوسنا الطير داسه وجه لکه زمون پسرو باندې مرغې نه استي دومره غلی او خاموش نه است په مقبره دا ادب دغه نه نن خلق سگه ای جو قبر کینینو کتاغه بکبر ولې شور زګه او بل ولې تر ټول جهان نه کین نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم لره کېو فارغ کتا کلو سات بای شروع چت کلو نو ته بالله من عذاب القبر فنه غائب بالله سره دا عذاب قبر مے ان عذاب قبر خو بالکل حق دی یقیني کنا عثمان رضی الله عنه ویلو صلی الله علیه و فارغ صد یو دا دیو مو دا استغفروا لاخيكم واسالوا له التطبیق فانه الان یسال بخناو غوار دے اخپل روغ دا پارا. او دا پارا سوالو کے چلنائیں مضبوطو ساتھی پدے سوال جواب کے ذکر دنوستا فوس دی گئی دے وقت سارا بس درون نقل کلی دا حدیث چھ موامنان الله محکم ساتھی چې دنیا ر جون پدے باندے تیر کو مضبوط خکولی بیا جواب ورکولش داستا جواب دے چې تلا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بہنے عملو کی او کتاب پدے عمل نمون زا د ساده عبادتو زیاد پیغمبر د سنتو قدر دي نه کړي نقطې او شند ځله هغه سوالاتو جوابات یاد کړي نو بیا بر لاله نظر زمو ويذل الله الظالمين او غمره كي الله اگسان جزالمند دي دلاري اوساتې رب صالح ته ام بیاږينا او ګذر ختای لارته ختای نبيات ملایته تفوج کينه دی او اله <coughs> ويا فعل الله ما شاء كي الله ارسجو غالي دېنه مست پنځم باد ذکر کوي قلم ختم شي دا ریک تذکیر دے تا زجر ترا بتا و خری سره او امور ثلاثه ذکر کوي مدافعا للعذاب چاره باندې عذاب د پکیږي دا ذکرونه د دقیقہ په د ژوند کې الم بريل الذين بدلونه امد الله گوهرن چه بدلی گنه امد الله بو کوبر سرا دمکی غل وی خلقو سرداران او مشران چه نور قوم دقیق بل اسکو نغید عقل وی نعمت ناشکری وکړه په دې چې نل وی د نبی علی صلواۃ والسلام راتلم را دنیا ته شاظم شان او اخری پیغمبر او ځنه بل وی نه امتش تا نو دې وی نعمت ناشکری وکړه ها د الله ذکر محافظګارولو چې تاسو درې مجاوري د دې مينځو وړاندې نه انس دیو عبادت بکره حفاظت بکره کنا صفای بکره داورات چې څنګه نور خبرو کې مقابل شو بدې کېوم چې د درګا مجاوران پکې لا جدا جوړ شوه بلکې ډېر پکا ستر ستر ډېر په زور سره مجاور د درګا نه ښ د ټوله مقبره کې ناغزه کخي خیال ساتي اځه یو د ارګاده په اړوسو د نشته چې هغه نست او جار کول کیو په را غندول کیو د نشته صرف د الله د کور به یو خادم چې هغه صفایي او خیال ساتي نو کم نشته دی او جماعت خادم جته وي چې جماعت صفایي کول نو اره یو غوښتر وي پر دا زمون کار دې نه وکونو چې هغه وېږي جماعت نه کنه نه بیا به خادم کول جماعت پکارل نو تاسو دې به ټول له مجاورانو سره اړه غشاندې خدمت موقع یې درلار کړل د حاجانو خدمتونه کوي هر نعمت یې درلار نو ورته تاسو هغه نه شکرې وکړه مقابل یې توذریده باهل لوقامهم دار البوار اورا وی قرض او خپل کور د هلاکتا جہنم ته ورغولک جہنم دے جہنم دی جہنم ته ورغول او له چدی و تکلخ شیننه مون نه منو نورو مې چېرې مونږ څه دلو مونږه کولې جوړ دې داغو سامراج دی لچی دی این ملنونگ سو منو بل داغو چه پری خودلی و تامنا و دوکا کی اومسات النار خلق او داغو مقابلی تا تردی چه جنگونو تا وصلا تیار کنا گنا نالاوی تبایتر علی کور دا حلاکت جہنم دا یا صلاونا داخلی کے با دی و بیس القرار او بس زیر دا قراری اندانی امد ناشکری اکڑا کاردارو دې شکريا دا کړو چې الله تاسو ته پیغمبر رسوله مو بس تاوحید ځايډه چې ته په دنیا کې بګرځ نارياونه بلکې دا هغه پیغمبر د دعوت مقابله کې ودرې ته خپل مولایم حقيقي خلافونه شکريو کړه دنیا کې ولا نور جوړو وجالو لله اندادم ویګر د الله د بار شریکانو دیو بلوان سبيله چي گمراه خلق او الله دې لارینا گمراح شی اگمراح کی دا اللہ دلار پھل تمتا اوائی وارتا چو پیدی واخلے فا انما صعرکم الان نیر فس یقنن لستاس دی وورتا استاس آخری انجام ووردے زی پیدی واخلے او مزیو دنیا کی دا سوال پیدا کی دا چی رسنگی واتا جاسی وچتا سبا وورتا زی دیئے جو باقی دا مجبور و فرسلیم میں آگئی مثال ذکر کئی لیکن یاو مریض تو طریقو خی چه دار دوائی داو پدیو دی طریقو بانده بیستعمالی نستال او پیدا جرکی گواری چه اگا خبر شي چې مریض دنر بچی خو دوائی سراغ لباکل چی بی طریقی او بی حصولو اس انسان یو کل یسته اماله ډیر غلطو کو انتهايي غلطه نو طبيب ورته وای چې كل ما تريد ها ما تريد فين نغا فين الى الموت خراپرا واسو او ځي لامه کوه چې څو خرین او غورا اخر انجان دي اسن دमारक دي دا هره طبيب ګونه نه ده وسهګه کار کول دي کنه اسبابيات ولته تبعيات ولته دي چه صنگ بانده او پریکیه انا انجام داره چه کتب راق ورزیگی قل <متحد> <متحد> لی اعبادی او آیا بانده انظماتا الذین آغسا آمنوا چه مومنان دی اول صفت داره ایمان زن که پیدا که چه دا اللہ عزاد در بانده نرازی یقیم صلاحا چه بابانده دکی دا منظر دا جیم صفت او جیم امر وینفقو مما رزقناهم او خرچ دکی دا آغسنا چه مومن ورکلی سر و علانیتا فتا پٹے مخکے کا خان ذکر خیراتو پٹ ورحلے دریت ذکر کرو ایمان صلاة او انفاق اگر بگر بندی عذاب نرازی قدا پاکی کی بگر مین قبل این یعطی یوم مخکر دینا جراشی غروازو لا بے عنفی ہے جنشتر سوداگری پاگے کے ولا خلال ان دوستی سودا تجارت بھی انا شکولے او دوستی پاگے کے نپکاریگی چھ صرف دوستی یو غوت د ایمان په بنیاد باندې دوستی هغه پکره راځي هغه رستو راشي دا مخکمو زه کوم چې رشتہ دا دوستي دا نه الا پکاري کې چې د ایمان او د عمل رشتہ ور ځای اچ دانیو ته شو دوستي دي کنه دلیل حاضر دې وکړي کې ادا په تفصيل سره راځه الله الذي الله غذاته خلق السماوات والارض ج پیدا کړی آسمان او زمکه پانزل من السما اا او راوي دبرنا او باران راوری صاخر جبی پسرو باسی پلیو بوسر من افتامراتی قسماتی سمیوی رزقا لکم خوراک ساسو دپارا وزخر لکم الفلکا اکار کی لگو دا لی داستاو دپارا کشتے لی تجریہ فی البحری چی اگر دی بدریاب کی اچلی کی بدریاب کی بی, بی امری ہید اللہ پا حکم وزخر لکم الانہار او مقرر کلی کار کی لگو لی ستاو دپارا نهرونا مسخر کلی دی ستاو نو تدمره خبر نشویده ځنه د خپل ځان پهقدر غوښکه نه او د دلیل عقلی تفصیلی او با غترتیب تسلورم وسخرلکم الشمس والقمرا دایبین او کار کې لګولې دې ستوره په روان پسګمه روان په خپل ترتیب دایبینه په تنظیم روان خپل عادت باندې روان یو بل پسې روان ترکرای ویګنه وخ نبري زی نو ګران فنا توخد زانه خبر نو کله خوب کې کل راحت او آرام کې بیگم پروته قود انورس په منځه تاسپا کر کې بالکل وروغ لګي ا او ستاسو خدمت کوي کنه تاسو ځکا دیکھي الله رب العزت سمره لوی اثر او قوت چولې جنوار کا وګوره سمره طاقت ته و نهې لبکی ا په څ څومره لوم انځلله ابيان د دې څه پګمه له وجنه په دريا کې مدو جزر رازي ها چاپی وي چې تیګ اخلاصي دي د دې څه پګمه له وجنه خه مې دې په سربانه بوله الله په ادا کې رضا سنتظام ديان فانا استاده پارا وسخرلكم الانها نهرنا تابع کېږي لوې چاځونه په او تنظیم وا عتاکم من کل ما فعلتموه درکړی تاسو نه را آ تاسو ته سر ورته آ را غاسو چې تاسو وختل ايام نه وختل رزنه دی بنده وختنی نه ورکل او کله دا وجه مکوډر څو غواړ خو نشته نو زه تاسو مو دا ما نه جه ته وغواړی ما به درکل نه چته ته اجته ضرورت نه غې درکل سپیدار ژوند دی او سیګه نتخو کل زنده پارا تبایم گواری میکی چر زنده د وزاری و غواری مثلا نو دار اگره پارا دا خیر خبرده او گوچت شنی رو تشیو پیراتو کلی خوالی دی بایی هر اگرسو چو تخواری ابستاده پارا دا خیر خوانی نمانه دا چو استاوتا ضرورت تی اغیدر دار کدی و ایم تاقود دو نیومت اللہ او کچرد تاسو شمارل کبید نیومتون دالا لا تحصوها تو تاسو زاتنن شوروک دللانه امدون شمار دغه خپل بدن نه شوروک چې ته بجا پورا کړې چته له سمره امدون درکړلې لا تاسوها هغه تنشر راګیرو د دنیا د دری ابون قلمونه وخت تمش خدایانه امدون دغه صفات هغه نه خپل هغه تنش پورا کوله خدای انسان هنر نعمتونه سکے دلې د روح ورکړې دا سچ دی اخلي نو کدا به قیمت وي اه نو دبر د دې بیلدا کړو ها ستاسو کوم ساخل پیغام لګیاله نور دا پدې د حاصلې کړې بیل په در باندې راتلې دوه بره کړو ساده موشه بیل بیل راځي نو دې در سره ټاکې نو په دا د نور د شان دستا چې دې اخلي یاد او بو د الله تر افن لا یا په یزمه کارګر دې دوه د دې بیل راتلې نو خبياب د پورا کړو داخو اللہ میں حربان ذات دے انن الانسان انن الانسان لا صلی و منکا انسان ظلم کرو کې دے شکر دے اخبر خان ظلم کئی اڑیر نا شکر دے اللہ دے نعمت دے نم مخ کی ہوئے خلق دے نعمت بدل کھ دیل شرم پکار دے نزل توت دے ابراہیم علیہ السلام واقعات ذکر کئی چھ اگا مشر د تاسو دعوی کوئی کھنا چھ مو دعوی پتر